«О, що нема, то це правда. Небіжчик наш батько був просто таки святий. Я вірую, що він в раї», – промовив Воздвиженський, ніби щиро, і щиріше уплітав печеню, запиваючи чаєм. Закопавшись у книжки в своєму кабінеті, працюючи для професорської кафедри, Дашкович давно не був у свого батька у своїй рідній Черкащині. Жінка, діти, книжки, все те не пускало його, не давало йому вирватися на село. Тепер йому дуже схотілося поїхати на село, подивитися на життя свого народа оком вченого чоловіка, прислухатися до його мови, до пісні. Настали вакації, і він поїхав на село до батька, у свої рідній сегединці. Того року Петрівка була дощова. Люди спізнились сіно, дожидаючи сухої години. Черкаські степи зеленіли, як море. Дашкович виїхав на степ, і його обвіяло свіже степове повітря. Після тісного кабінета, після пахощів отцвілі на старих книжках, поточених шашлями, після міської душної куряви, степи здалися йому земним раєм. Повітря було таке чисте і легке, що, здається, груди не втягали його, а само воно лилося в груди. Здавалось, ніби саме живоття напувало тіло, як вода напуває губку, проймало всього чоловіка до самої душі. Друга слалась по зеленому степу широким килимом між двома окопами, на котрих росло високе бадилля петрових батогів, обсипаних синіми зірками, молочаю, сизих миколаїків, круглоголових будяків. Широколистий подорожник і Оксамитовий Шпориш наче силкувались вкрить всю дорогу, хотіли одвоювати її од важких коліс сільських возів. Уся зелена степова скатерть, Скільки можна було скинуть оком, Була ніби заткана квітками, Червоними купами смілки, Синіми дзвониками, Жовтими степовими тюльпанами, Фіолетовим соном і чепчиком. У траві ворушилась і тріщала Сила коників і всяких кузок. Над степом у синьому небі Вилиста щебетали пташки. Край дороги бігали проворні ховрашки, І, побачивши людей, втікали в нори І сміливо виглядали звідтіль, Піднявши вушка вгору. Весь зелений степ і синє кругле небо Заливало проміння гарячого золотого сонця. Прозорий воздух розширяв небокруг Далеко-далеко на всі боки, скільки можна було скинуть оком. Давно бачив Дашкович свій рідний степ. Йому здалося, що він побачив його вперше. Він не міг одірвати очей от трави, од неба. Встав з воза і пішов пішки. Самі ноги несли його все далі й далі. Він звернув з дороги на траву і, забувши свою філософію, почав рвати квітки. Побачивши себе на самоті серед такого простору, Дашкович почав філософствувати, але через хвилину нічого вже не знайшов у своїй голові. Він знову силкувався думать і знов почутив, що думка вислизнула з його голови. Він тільки знав, що бачить зелений степ, синє небо, шлях, птиці у небі, чує сотні голосів навкруги. І знов силкувався він перемогти себе. А думки все-таки не йшли на ум. Йому хотілося тільки дивитися і милуватися красою розкішної степової природи. Далеко-далеко на південь засиніли смугою гори, вкриті лісом. Та смужка здавалась на краї неба сизою хмарою, котра ледве-ледве висовувалась з краю над степом. Там у тих горах стояло велике село Сегединці. Дашкович наближався до тієї синьої смуги. Гори виступали з туману. Вже можна було бачити яри й долини між горами, було від коліси, села, розкидані на шпилях і попід горами. Христина на церквах і вікна блищали в тумані проти сонця, як алмази з під тонкої матерії. Ліси виступали ясніше. Темні невисокі гори здавались вищими серед гладенького рівного степу, роблячи чудовий контраст з зеленою широкою скатертю. Здавалось, ніби якийсь величезний звір лежав на степу, підняв спину і настовбурчив на спині темну сизу щетину. Уже сонце скотилось до заходу, Уже степова трава лисніла червоним одлеском. Дашкович наближився до тих гір. Степ кінчався. Балагула ледве примітно підіймалась на пригорки, то знов спускалась в неглибокі долини. Вже на горах можна було бачити дуже виразної ліси і села, й церкви на горбах. Звідтіль потяг вітрець, свіжіший і мокріший від степового. Можна було навіть лицем почути, що десь недалечко є вода, ліс, дерево, тінь, є долини, яри з ставками й садками. Поганяй лише не швидше, сказав Дашкович погоничеві. Нащо ну, вам швидше? Доїдемо ще сьогодні до сегединиць, обізвався жидок, не обертаючись до Дашковича, і хвиснув батогом по конях, сухих, як тріски. Коні під побігли з пригорка на долину, а з долини знов на пригорок. Гори з лісами і селами то виринали, то знов ховались за пригорки, і часом з-за горба було тільки видно верхи та хрести церкви ближчого села. Перед очима разом розгорнулось село під горою над великим ставом. Коні збігли дуже прудко на греблю, і Балагула засіла в грязь по самісінькі маточини. Жидок затріпав руками і вішками, закричав, засвистав. Коники розтягли свої сухі ребра, мов хорти, і винесли Балагулу з багна, наче на руках. Ставка повіяло холодком. Коні побігли попід густими садками. Незабаром Балагула знову піднялася на вищу гору, і сховалась в густий старий ліс. Який знайомий був той ліс Дашковичеві! Дорога йшла по самій спині довгої гори, а по обидва боки лежали глибокі долини. Ліс застеляв гору, і долини гіллястими дубами та грабами. Понад шляхом росла ліщина, де так часто Дашкович малим хлопцем любив рвать горіхи. Ще вище виїхала Балагула на гору, і з цієї гори стало видно всі сегединці, що розсипались на двох шпилях і на долині понад двома великими ставками. Дашкович почував, що в його немолодому серці заворушилась радість школяра, котрий вертається з школи до рідного дому, те почуття обвіяло його, ніби пахощами ранньої весни пахощами білого цвіту вишень, черешень, рясту та молодої першої травиці. Довго котилася балагула з гори і збігла на широку греблю. У кінці греблі під вербами стояв знайомий млин з чорнілий однегоди. Колеса й тепер крутились так само, як і за часу Дашковичевих молодих літ. Навіть так само на чорних колесах блищало кілька нових білих лопатнів, неначе латок. На високому шпилі, на чолопочку, проти самої греблі, біліла церква з п'ятьма банями. Один став великий аж на дві верстві, огортав той шпиль сливене круги, а другий ще більший по другий бік розливався круглим озером серед чималих зелених гір. Коли самого ставу, країливади, на горбочку стояла друга церква з однією баною і високою дзвіницею. Коні повернули вулицею до тієї церкви і заїхали у двір священника. Старий сивий священник вийшов на ганок і спершу не впізнав свого сина. — Чи це ти, Василю? — спитав старий батько, зблизька придивляючись до сина, і трохи не доторкнувся до його лиця. — Добрий вечір вам, тату. Це я. — Чи я так постарівся, що ви мене не впізнали? — питав Дашкович, цілуючи батька в руку, а потім цілуючись з ним у губи. Батько тричі поблагословив свого сина, та все... Придивлявся до його. «Чого ти, сину, став такий блідий та худий, і очі тобі якось позатягало? Чи тобі яка недогода, чи недостача в чому? Чи, мабуть, тобі та наука позатягала очі? Старість приходить тату. Така вже людська доля. Син придивлявся до батька, котрий вже стояв однією ногою у могилі». Очі його дивилися якось дуже спокійно, байдужно, але це вже поморхло і ніби припало землею між глибокими зморшками. Його голова й борода були білі, неначе вишневий цвіт. Вони увійшли в хату. Покої були дуже старі, в їх тхнуло трухлятиною. Син побачив, що в покоях нічого не змінилось От часу його дитячих літ. Світлиця з волоками, з образами Була така сама, як і кілька десятків год передніше. В кімнаті стояла та сама зелена велика скриня, Скляна шафа, Була та сама довга лежанка, Груба з зелених кахоль, Те саме ліжко. Оглядівши хату й сіни, Дашкович потім вийшов у садок. Тут природа панувала всею своєю силою. Де колись Дашкович поробив своїми руками квітники, де він колись сіяв астри й ливкої, там тепер росли калачики та лопух. Чорнобіль доріс уже до самої хати і заглядав у вікна. Яблуні й черешні росли й посихали. Пускали молодняки, як хотіли, Між густими бур'янами. Дереза набігла, як татарська орда, Аж до середини садка. Все заростало, Як заростало і помирало Саме людське живоття в Господі. Дашкович пішов подивитися На хазяйство старого батька. І там він побачив, що все осіло, Все руйнувалось. Клуня була обдерта, на купах соломи й мерви, де колись стояли великі скирти й ожереди, уже росла кропива. Дашкович бачив, що природа була вже на поготові поглинуть самий слід того кубла, звідкіль він вилинув на світ. Для неї ще треба було ступити кілька ступенів, і він не впізнав би і сліду рідної оселі. Йому стало важко і сумно на душі. Син побалакав з батьком і побачив, що старому вже байдуже про цей світ. Розмова навіть втомила стару людину. Надвечір Ташкович пішов знайомою вулицею подивитися на село. Там ворушили життя, не глибоке і не широке, але живе, живе робоче життя села в гарячий літній час. Жінці весело вертались з поля. Дівчата йшли цілою юрбою, і співали свіжими голосами пісню. За ними йшли порубки, і зачіпали їх жартами. Сміх і жарти, веселі слова і смутні пісні лилися течією, неначе люди не працювали, а десь гуляли цілий день. Десь недалеко жінки змагалися та лаялись через город, стоячи за тинами. Косарі затягли пісню так голосно, що аж луна пішла понад ставом. От і череда пустилась з поля до села і заглушила пісні, і сміх, і жарти, навіть дзвінку, як дзвони на дзвіниці жіночу лайку. Село закричало, заклекотіло тисячею усяких голосів, зашуміло, як ліс на великому вітрі. Ташковича вразило таке кипуче, ворожке життя українського села. Після города, після кабінета, після філософії все це здалося йому таким новим, таким оригінальним, таким живучим, що він сам собі здавався мерцем серед тисячі пульсів сільського життя. Йому прийшла на думку велика вулиця в великому місті, де кипить хоч вище й інше, але так само кипить життя. Дашкович йшов серед улиці, задумавшись. Коли це одразу в ту вулицю, наче посипалась череда. Попереду бігли, хапаючись, свині, потім вівці, а потім поважно йшли круторогі воли й корови. Череда бігла просто на його і не думала звертати філософові. Він оступився під тин, але важкі рогаті животини, не звикші поважать вчених людей, йшли просто на його. Улиця була вузенька, і Дашкович мусив вилізти на тин і зовсім не по-філософському стрибнуть у садок. Висока кропива достала до вух і пожалила йому лице. Він через тин дивився на вулицю, де дівчата й молодиці займали додому товари, вівці, тягаючи за шиї неслухняних овечок до дворів. Густа курява полягла на садок і його здавила в грудях. Дашкович хотів перелізти через перелаз у другий садок, а тут напала на його зла собака, які бувають на селах. Собака вскакала на перелаз і досягала до його поли. Філософ сидів на перелазі, поки прибіг чоловік з ломакою та прогнав собаку. Через садок Через невеличку пасіку Дашкович прийшов на левади, що простягались до самого ставка. Чудове зелене бадилля на городах брало в себе очі, аж лесніло під косим червоним промінням сонця. Дашкович пішов через левади на довгу косу, що клином вганялась далеко в ставок. Уся коса була вкрита садками, а понад водою Густими вербами. Під тими вербами не було очерету, ні комишу. Вода була чиста. Піскувати дно світилось і жовтіло. Те місце було дуже добре для купання. Дівчата з відрами бігли в берег по воду і співали пісень, перебігаючи Дашковичеві дорогу. — Добрий вечір, дівчино. — Що ти несеш? — спитав Дашкович, жартуючи в однієї чорнявої дівчини. «Доброго здоров'я!» Тихо обізвалась дівчина, і її лице так і спалахнуло соромливим полум'ям. Вона пішла далі і слова не промовила. «А ти що дівчина несеш?» спитав він у другої, ще кращої дівчини з довгою чорною косою і карими очима. Вона йшла з відрами на коромислі. «А хіба не бачите моркву?» Сказала сміливо дівчина І неначе наче срібло посипалось І задзвеніло об кришталь Так задзвенів її чудовий голос «А де ж ти набрала тієї моркви?» «В криниці нарвала», Сказала дівчина І засміялась так неначе наче Соловейко защебетав Вона отступила може на два ступені І почала веселої пісні Таким голосом Якого мають перворядні Оперні артистки Дашкович встав і слухав та слухав, доки дівчина не зайшла за верби, а її голос вселився та дзвенів, а жодляски йшли по садках. Його потягло слідом за тим голосом. Така була в йому чаруюча сила, така була чудова та пісня. Він пішов по бітвишнями, поза вербами і побачив, як через рідкі гілки вишника зачорніла розкішна коса, зачервоніло добре намисто на шиї. Дашкович впізнав чорнобриву сміливу дівчину. Вона замовкла, стояла з відрами і тихо розмовляла з парубком. Парубок був молодий і гарний. Дашкович бачив тільки його чорні рівні брови, що дуже виразно чорніли на лиці серед зеленого листя. Дівчина стояла і голову схилила, а правою рукою все нащось перебирала на шиї розкинамиста. Її щоки ніби палали вогнем, і вона все спускала очі додолу. Вечірнє сонце обливало тихим світом молоду щасливу пару, що балакала про кохання. Лице в дівчини червоніло проти сонця, як півонія, а парубок все щось говорив тихим голосом та не зводив очей з її лиця. Прив'яли серце в Дашковича якось радісно заворушилось. Він милувався тією парою, тими пахощами сільського кохання, що нагадували йому пахощі зеленого степу і степових квіток. Він легко зітхнув і пішов до ставка, перескочивши через перелаз. На самому кінці коси, що ніби плавала на ставу з хатами і садочками, він скупався. Погожа вода була чиста і здорова. В воді на дні білів пісочок, над його головою висіло зелене гілля верб і кидало тінь на воду. Свіжий і веселий, Набравшись жизності й свіжості з самого джерела і глибини натури, Дашкович вертався назад, а перед його очима все манячила щаслива рум'яна дівчина і чорнобривий парубок. От іде він про одну хату. Коли чує він, аж в тій хаті щось дуже кричить. То був крик жіночий. Молодиця кричала так страшно, наче її катували. Дашкович дуже злякався. Його взяв жаль, і він увішов у ту хату. Серед хати стояв здоровий, таки знайомий йому чоловік, Остап Дубовій, і бив налигачем свою жінку. Жінка верещала, кляла його, і тільки щулась у кутку та оборонялась голими руками. На руках було видко сині й червоні попруги одвірьовки. Її очі поквалявся на землі, коса розсипалась по плечах. Вона гвалтувала не своїм голосом, а чоловік бив її, по чому тільки влучав. Вона лаялась і штапувала поганими словами. Чималі діти юрбою збилися в другому кутку аж на полу, вищали й голосили. Чоловік як звір махнув налигачем по дітях, тупнув на їх обома ногами і кляв, щоб їх живцем земля поглинула. Жінка кинулась боронить дітей, вхопила чоловіка ззаду за чуприну обома руками. Дашкович почав вговорювати дубовія, а розлютований чоловік почав його лаять. — Не микайся, пане, не в своє діло, а то я й тобі дам такої ж прочуханки. Я не подивлюсь тобі в зуби і професор побачив, що лучше швиденько втікти з хати. Вийшовши на двір, він бачив, як жінка й діти, вигадавши собі час, прожогом кинулись з хати і поховались по бур'янах, як курчата ховаються від шуліки. Уже Дашкович минув в Дубовіїву хату, перейшов через два садки, через дві левади, а та страшна картина не сходила з його думки. Йому так схотілося ще раз подивитися на щасливу пару, що стояла під вербою, намилуватися щастям кохання молодої дівчини і хоч трохи зігнать з душі смуток. Тільки що він став під тією самою вербою і глядів ту саму дівчину з парубком, коли дивиться, аж там стоїть якийсь ще другий парубок, та все поглядає на молоду дівчину і молодого хлопця. Той парубок усе крутив свій довгий вус та все дивився злими, блискучими очима на дівчину. Його синя спідня губа одвисла й трусилась, але це було смутне й зле. А молода дівчина все перебирала разки намиста, все спускала очі додолу та стиха промовляла до чорнявого хлопця. Чорнявий хлопець поклав на її плече руку і не зводив очей з її червоного лиця. Дашкович побачив, що він тут зовсім зайвий, втямив, до чого воно йдеться, та швиденько почимчикував через садки його роди до села. Недалечко від батьківської оселі його перестрів знайомий сусід Топилка. Дашкович впізнав його. — Чи впізнаєте мене, Топилко? — спитав він у чоловіка. Топилка довго придивлявся, а потім крикнув, «Чи вже ж це ви, Василю?» «Як бачите, я...» «Які ж ви стали худі та бліді?» промовив Топилка від щирого серця. «Може, вам погано жить у Києві?» «То переходьте до нас священником на панотцеве місце», сказав Топилка згодом. «І вже годі, Топилко!» Топилка попросив Дашковича зайти до його в хату, і він зайшов. Топилчиха й собі дуже здивувалась, що він став такий худий та блідий. Чоловік був дуже радий. Зараз поставив на стіл пляшку горілки. Жінка кинулась до комори, принесла щільник липового меду, достала хліба й солі, накришила сала, покраяла цілий хліб, поставила на стіл сметану. І топилка, і топилчиха Вештались по хаті, ставили на стіл, що тільки можна було знайти в їх небагатій господі. Жінка метнулась до печі, і, не вважаючи на те, що втомилась на полі, хотіла розпалювати солому і смажити смаженню. Топилка налив чарку горілки, випив сам, і почав частувати Дашковича. «Та випийте, бо хоч чарочку, випивайте, бо всю до дна». «Та закусіть, будьте ласкаві! Оце, Господи! Нема чим вас і приймати, і вітати! Ми вже оце й повечеряли!» «Не турбуйтесь, погабійтесь, що це ви?» – заспокоював Дашкович добрих людей, і мусив сам вирвати вогонь з рук утопилчихи, котра хотіла вже підпалювати у печі соломи й тріски. «Та бо Боща, хоч чарочку, оце, Боже мій! Коли б пак було знаття, що такого гостя матимемо?» – знов бідка топилка. А ми ж вас знаємо з малечку. А ми ж малими колись гуляли з вами І в Хрещика, і в Жельмана І в Існянок співали Та ти б таки, жінко, зачавила курча Де ж пак не бачили вас стільки год? Так згадував топилка Давню-давнину Та все припрохував Топилчика принесла сира і масла Поставила солоних огірків та все бідкала, що нема чим приймати гостя. Дашкович почав розказувати про Дубовія, як він недавно катував жінку й дітей, і спитав, скажіть мені, за що Дубовій так катує свою нещасну жінку? О, хіба ж ви не пам'ятаєте? Та вони так б'ються від того часу, як побрались. І він закатований та упертий, і вона така сама. І він хоче верховодить в Господі, і вона хоче верховодить, ніколи не змовчить йому. Та й войдується цілий вік. Чи ви пак знаєте, що в неї кістки, мабуть, нема цілої? Вона вже раз скидала його, але швидко вернулась. І тепер оце нахвалялась, що знов покине, промовив топилка. І, господи, скільки раз вона переховувалась по чужих хатах, по клунях, поки в йому було не прохолоне той пекельний вогонь. — промовила топиличиха, зітхнувши. Ще вони всі троє сиділи за столом і розмовляли, як у сінешні двері війшла дівчина з відрами і почала виливати воду в діжку. Дашкович зараз впізнав ту гарну співучу дівчину, що стояла недавно з хлопцем під вербами. — А бач, дівчина, я тебе й випередив, хоч я й старіший за тебе, — промовив Дашкович. Дівчина почервоніла, як маківка, затулилась рукавом і не знала, де дітись. «Це наша дочка Настя!» «Чого це ти так опізнилась?» – промовила топилчиха. «Оце, побалакала трохи з дівчатами. Хіба не можна постоять та поговорити?» – сміливо промовила Настя. І скоса, і гарно, й лукаво зверкнула очима на Дашковича.